A GONOSZ KIRÁLJNÉ egy nap alatt eljutni Párizsba még egy gyakorlott lovasnak is szép teljesítmény, és erős lovat igényel. Robert D'Artois útközben két fegyvernököt is hátrahagyott, akiknek hátas lova lesántult. Robert éjszaka érkezett a fővárosba, de a késői óra ellenére még mindig jó kedvű csoportok kószáltak a népes utcákon az új esztendőt ünnepelték. A félhomályban a kocsmák előtt részegek okáttak. Az asszonyok egymásba kapaszkodva torkuk szakadtából énekeltek, és olyan bizontalanul lépegettek csak vátriké történetében. Robert nem sok ügyet vetett e polgári népségre, amelyet lovának szügyet asszigált. Egyenesen a balotába sietett. Az őrség kapitánya közölte vele, hogy napközben a király ott tartózkodott, és fogadta a polgárság kívánságait. de utána visszatér Saint-Germainbe. Robert ekkora hidon át a châteléba lovagolt. Egy francia per megengedheti magának, hogy felébreszze a parancsnokot, aki kérdezősködésére azt felelte, hogy sem előző nap, sem ma nem fogadott be Jean de Divion nevezetű hölgyet, de még olyat sem, aki hasonlított volna a személy leírásához. Ha Divion asszony nincs a satoléban, akkor a Louvre-ban kell lennie, mert királyi parancsra csak ezen a két helyen börtönöznek be valakit. Robert tehát a Louvre-ba ügetett, de az ottani parancsnoktól hasonló választ kapott. Akkor hát hol lehet divion asszony? Robert talán gyorsabban haladt a királyi poroszlóknál, és egy másik úton megelőzte őket. De hiszen hudamban kérdezősködött utánuk, és ott azt mondták, hogy néhány órával előbb három poroszló egy asszonyt kísért arra. Az ügy körül egyre sűrűsödött a homály. Robert elhatározta, hogy palotájába megy, Alszik egy keveset, és virradat előtt indul saint Fehér dér borította a földeket, meg a réteket. Zuzmara vonta be a faágakat, és a saint kastély körüli táj, a lombok és az erdők olyan volt, mintha cukrász készítette volna. A király az imént ébredt fel. Robert előtt minden ajtó kitárult hatodik fülöp szobájáé is. A király még ágyban feküdt és utasításokat adott a körülötte áldogáló kamarásainak és vadászmestereinek, az aznapi vadászatra. Robert támadó lendülettel rontott be, fél ereszkedett, aztán tüstént felemelkedve megszólalt. Felséges fivérem, vegye vissza a nékem juttatott perirangot, Hűbérbirtokaimat, birtokaimat, földjeimet, jövedelmeimet. Fosszom meg javaimtól és hasznuktól. Kergessen el szűkebb tanácsából, mert többé nem vagyok méltó rá, hogy ott megjelenjek. Nem, én már semmi nem vagyok ebben a királyságban. Fülöp a húsos óra felett tágra mereztette nagy kék szemét. Úgy kérdezte. De mi történt, kegyelmeddel fivérem? Miért ez a nagy izgalom? Miről beszél? Igazat szólok. Azt, hogy már semmi nem vagyok ebben a királyságban, ha a király arra sem ad, hogy értesítsen, amikor elfogad egy szemét, aki házam fedele alatt tartózkodik. Kit fogadtam el? Miféle szemét? Egy bizonyos asszonyt aki házamban él, mint hitvesem, felséged nővére ruhatárának gondozója, és akiért felséged parancsára három poroszló jött konsvárába, hogy börtönbe vigyék. Az én parancsomra? kérdezte elképedve Fülöp. De hiszen soha nem adtam ilyen parancsot. Divion, nem ismerem ezt a nevet. De ettől eltekintve fivérem, könyörgök, hitje el nekem, hogyha még okom is volna rá, akkor sem fogadnék el senkit háza népéből, anélkül, hogy kegyelmedet ne értesíteném, és előzőleg ne kérném tanácsát. Eddig én is ezt hittem, fivérem, mondta Robert, de ez a parancs mégis felségettől származik. És köntöse alól előhúzta a poroszlóktól szerzett letartóztatási parancsot. Hatodik Fülöp átfutotta az írást. Felismerte kis pecsétjét, és elfehéredett az orra. Heruárt, a ruhámat! kiáltotta egyik kamarásának és igyekezzenek kifelé, hagyjanak egyedül Dártoán nagyúrral. Lerúgta aranyjal himzett takaróit, és már is ott állt, hosszú, fehér háló köntösében. A kamarás előbb rásegített egy prémes köntöst, aztán a kandolló tüzét akarta felszítani. Kifelé, kifelé! Mondtam, hogy hagyjanak egyedül. Heroard kamarással, amióta a királyt szolgálta, még soha nem bántak ilyen durván, mintha csak egy hitvány konyhalegény lett volna. Nem, én ezt egyáltalán nem pecsételtem meg és semmi hasonlót nem diktáltam, jelentette ki a király, miután a kamarás visszavonult. Tüzetesen megvizsgálta az írást, egymáshoz illesztette a levél felnyitásakor feltört pecsét két darabkáját, és a tálaló fiókjából egy meccet kristály nagyítót vett elő. Nem lehetséges fivérem, hogy meghamisították a pecsétjét, szólalt meg Robert. Lehetetlen. Ügyes vésnökeim, a másolatokra gondolva szándékosan mindig csinálnak valami rejtett kis hibát. Főképp a király vagy a legnagyobb bárók pecsétjein. Nézd csak a nevem elbetűjét. Látod a szárán a törést, meg ezt az üresen hagyott részt a szegély leveleken? Akkor talán egy másik iratról szedték le a pecsétet? kérdezte Robert. Ezt az eljárást kancellárom állítása szerint felmelegített borotvával vagy más módon szokták csinálni. Robert arca naív kifejezést öltött, mintha valamilyen elképzelhetetlen dologról szerzett volna tudomást. De a szíve gyorsabban vert a szokottnál. Most azonban nem ilyesmiről van szó, folytatta Fülöp. Mert kis pecsétemet szándékosan csak is feltörendő pecsétekhez használom, és soha nem teszem sim vagy függő zsinórra. Egy ideig szótlanul Roberra meret, mintha magyarázatot remélne tőle, de a választ valójában a saját gondolataiban kereste. Ehhez az kellett, hogy egy kis időre ellopják a pecsétemet, szögezte le. De ki csoda, és mikor? A tarsói egész nap le sem kerül az övemről. Csak éjszaka veszem le. Ismét a tálalóhoz lépett, és a fiókból elővette egy aranyszövetű erszényt. Előbb kitapogatta a tartalmát, aztán kinyitotta, és előhúzta belőle aranyból készült kis pecsétjét, amelynek szárát egy szálliliom alkotta. És reggel ismét magamhoz veszem. Beszéde vontatottabbá vált. Szörnyű, gyanú ébredezett benne. Újra felvette a letartóztatási parancsot, és még egyszer figyelmesen átolvasta. Ezt az írást ismerem, mondta. Ez nem űk de Bommard, nem Jacques Le Vache, nem Geoffroy de Fleury kézírása. Csengetett. A szolgálatban lévő második kamarás, Pierre Trusso jelentkezett. Sürgősen kerítsd elő nekem, Robert Mulé írnokot, akár a kastélyban van, akár más Azonnal jöjjön ide, az írószer számaival együtt. Ez a Mulé nem a hitvesednek, Johanna irányének az írnoka? kérdezte Robert. Igen. Mulé hol nekem, hol Johannának dolgozik? Mondta a hatodik fülöp kitérően, hogy zavarát leplezze. Szinte öntudatlanul elevenítették fel egykori tegeződő viszonyukat. A mai idők emlékét, amikor Fülöp még igen távol állt attól, hogy király legyen. Amikor Robert még nem volt per. Amikor csak mindenben egyetértő unokafivérek voltak. Akkoriban Charles de Valois mindig Robertet állította példaképül Fülöp elé. Erejéért, szívosságáért az ügyekben való jártasságáért. Mulé a kastélyban tartózkodott, sietve lépett be, hóna alatt az író táblával, és mélyen meghajolva csókolt kezet a királynak. Tedd le a ládát, és írd, amit mondok, kezdett azonnal diktálni hatodik fülök. A király küldi kedvet és hűséges Párizsi város bírájának, Jean de Milonnak üdvözlettel. Megparancsoljuk, a két unokafivér egyszerre lépett az írnok mellé, hogy a válla felett áthajolva elolvassa a sorokat. Az írás ugyanaz volt, mint a letartóztatási parancsé. Hogy haladéktalanul adjon utasítást, Jean de Divion, szótagolta Robert, Divion asszony szabadon bocsátására, akit börtönünkbe zártak. Valóban hol van most ez az asszony? kérdezte Fülöp. Sem a sátöléban, sem a lúvrban nincs, felelte Robert. A náltoronyba vitték, sőr, kotyantotta ki az írnok, aki azt hitte, dicséretben részesül buzgalmáért és jó emlékező tehetségéért. A két unokafivér összenézett és egyforma mozdulattal fonta a keresztbe karját. Ezt honnan tudod? Kérdezte a király az írnokot. Onnan, szőr, hogy két nappal ezelőtt az a ért, hogy megírhattam felséged parancsát a szóban forgó hölgy elfogatására. És ki diktálta neked a parancsot? A királyné, szőr. A felséges asszony azt mondta, hogy felségednek nincs ideje, és ezért őt bízta meg a parancs lediktálásával. Pontosabban két parancséval, egyik az elfogatását, a másik a bebörtönzését rendelte el. Fülöparcából teljesen lefutott a vér. A szégyen meg a düh között ingadozva nem mert többé sógorára nézni. Az a nyomorult szajha, gondolta Robert. Tudtam jól, hogy gyűlöl, de nem annyira, hogy ellopja a férje pecsétjét, csak azért, hogy árcson nekem vajon kitájékoztatta tájékoztatta Divion asszony tartózkodási helyéről. Nem fejezteti be a szőr? kérdezte. Hogyne? Hogy ne? riadt fel fülöp a gondolataiból. Lediktálta a befejező sorokat. Az írnok a tűznél meggyújtott egy gyertyát, néhány csepp vörös viaszt cseppentett az összehajtogatott ívre. Aztán a király elé tartotta, hogy a saját kezével nyomja rá a kis pecsétjét. A gondolatokba merült Fülöp, mintha csak mellékesen figyelt volna a saját mozdulataira. Robert átvette a parancsot és megrázott egy csengőt. Héruár lépett be. A városbírónak tüstént a király parancsára, nyújtotta át neki Robert a levelet. És azonnal hívassa ide a királyni asszonyt hallatszott hatodik fülök parancsa a terem végéből. Mulé írnok hol a királyra, hol Ártoág rófjára nézve várakozott, és azon töprengett, hogy vajon helyes volt-e éppen most a túlzott buzgalom. Robert intett neki, hogy tűnjön el. Néhány pillanattal később belépett Johanna királyné, azzal a furcsa járással, amely sántaságából eredt. Teste minden lépésénél egy negyed körívet írt le. A körtengejét a hosszabbik lába alkotta. A királyné sovány volt, és meglehetősen csinos arcát, csak a fogai csúfították el. Nagy szemét a hazugság tette hamisan áttetszővé. Nagyon hosszú ujjai kisé meggörbültek, és még akkor is át lehetett látni közöttük, ha összezárta őket. Mióta szokás parancsokat küldeni a nevemben, asszonyom? A királyné tökéletesen megjátszotta az ártatlant és csodálkozó arcot vágott. Parancsokat szeretett nagy uram! Csengő dallamos hangjában az ügyesen tettet egy gyengétség mellégzöngéje zöngéje lappangott. És mióta lopkodják el a pecsétemet, mi alatt alszom? A... Pecséttjét, édes szívem, de hiszen soha nem nyúltam felséget pecsétjéhez, Miféle pecsétről beszél? Szavát egy hatalmas pofon folytotta el. Az ütés annyira durva és heves volt, hogy csánta Johanna szeme könybe lábadt. Szája félig megnyílt a megdöbbenéstől, és hosszú ujjait az arcához kapta, amelyen vörös foltak ütköztek ki. Robert D'Artoa nem kevés vélepődött meg, ám bár az ő meglepetése inkább kellemes volt. Soha nem hitte volna, hogy unoka fivére, Fülöp, akiről azt híreztelték, hogy feleségének a rabszolgája, képes kezet emelni erre az asszonyra. Valóban király lett belőle? kérdezte magában Robert. Valóan Fülöp inkább férfi lett, olyan, mint minden férj, nagyúr vagy akár az utolsó szolga, aki hazug feleségét megfenyíti. Elcsattant a második pofon is, mintha az első megdelejezte volna a kezét, aztán csak úgy záporoztak az ütések. A megrémült Johanna két felemelt karjával vette az arcát, Fülöp pedig ütötte, ahol csak érte. A fejét, a vállát, és közben dühösen kiabált. Nem, de valamelyik elmúlt éjszaka csinálta velem ezt a rossz tréfát? És van képe letagadni, amikor Mulé már mindent bevallott? Gonosz ringyó! Becézget, hozzám dörgölőzik, azt állítja, hogy a szerelem rabja, de kihasználva az iránta érzett gyengémet, miközben alszom, ellopja királyi pecsétem. Nem tudod, hogy nincs csúfabb, gonoszabb cselekedet a lopásnál? Hogy királyságom egyetlen alatvalójától, még a legmagasabb rangútól sem tűrném el, hogy más pecsétjét használja, anélkül, hogy meg És akkor éppen az enyémmel élnek vissza. Látta e már gonoszabb némbert? Meg akar gyalázni perjeim, rokonom saját fivérem előtt? Nincs igazam, Robert? Szakította félbe egy percre az ütlegelést, helyeslést várva. Hogyan tudnánk kormányozni alatvalóinkat, ha mindenki tetszése szerint használhatná pecsétjeinket, hogy elrendelje azt, amit mi nem akarunk? Ez becsületünk meggyalázása. És a düh újabb kitörésével ismét felesége ellen fordult és ugyancsak szép dologra használja fel a tőlem kapott nelpalotát. Mennyit könyörgött érte! Ön is éppen olyan gonosz, akár a nővére. Ez az átkozott torony mindig a burgundia gasztetteinek fészke lesz. Ha nem lenne királyné, akit szerencsétlenségemre nőül vettem, bizony börtönbe vetném. De mivel mások által nem büntethetem meg, hát magam teszem azt. És ismét az ütések özönével borította a királynét. Bár agyonverni, gondolta Robert. Johanna közben az ágyra menekülve összekuporodott, lába a ruhája alól kinyúlva kalimpált. Minden ütés egy újabb nyögést vagy üvöltést csalt ki a torkán. Aztán váratlanul akár egy körmét meresztő macska, Szembefordult férjével és könnyektől maszatos arccal ordította. Igenis megtettem, igenis elloptam a pecsétet, amíg aludtál, mert rosszul bíráskodol, és mert meg akarom védelmezni burgundi fivéremet, e gonosz Robert ellen, aki mindig is ártott nekünk ravasságával és büntetteivel, aki apáddal összejátszva elveszejtette Margit nővéremet. Ne vedd a szádra atyám emlékét, kiáltott a fülöp. Johanna a férje tekintetében felvillanó fény láttán elnémult, mert valóban fülöp még képes lett volna megölni. A király védelmező mozdulattal tette kezét Robert a vállára, és hozzátette. És vigyáz, gonosz asszony! Nehogy valaha is ártani próbálj, fivéremnek, aki trónomnak legjobb támasza. Ezután az ajtóhoz ment és kitárta, hogy kamarásával tudassa az aznapra tervezett vadászat elhalasztását. Mintegy húsz összedugott fej hőkölt hátra az ajtónyílásból, A szolgák gyűlölték, és maguk között gonosz királynénak nevezték Sánta Johannát, aki torzott igényekkel gyötörte, és a legcsekélyebb mulasztás esetén is beárulta őket. Az imént kapott verés története örömmel fogja eltölteni a palota népét. Késő délelőtt a Saint-Germain gyümölcsösében, ahol már lassan olvadozott a hó, lassú léptekkel sétálgatott Fülöp és Robert. A király lehajtotta a fejét. Hát nem szörnyű dolog, Robert, ha az ember még álmában sem bízhat a saját feleségében? Mit tehetnék ellene? Tegyem a pecsétem a párnám alá. Oda is elér a keze. Mélyen alszom. Mégsem záradhatom kolostorba elvégre a feleségem. Ne engedjem meg, hogy mellettem aludjon. Ez a legtöbb, amit megtehetek. Csak az a baj, hogy szeretem ezt az orcátlan fehér szemét. Nem mond el senkinek, de mint mindenki, én is megpróbálkoztam már másokkal, csak úgy szórakozásból. Még nagyobb étvágyjal tértem vissza hozzá. De ha valaha is újra kezdi, megint csak elverem. A fasorban Trouillarduszás Le Mans püspökének ügyvivője a palota lovagja közeledett és bejelentette a nyomába lépkedő Párizsi Városbírót. A kerek rövid lábán szinte guruló Jean de Milon arca nem túlzott jókedvről tanúskodott. Nos, Városbíró uram, szabadon bocsátotta-e azt a hölgyet? Nem, ször, felelte zavartan a Városbíró. Hogyan? Hamis parancsot adtam volna? Vagy te nem ismerte fel a pecsétemet? Felismertem, szőr, de a parancs végrehajtása előtt szerettem volna felségeddel beszélni, és nagyon örülök, hogy D'Artois nagyurat is itt találom. Nézett zavartan Jean de Milan Roberra. Az a hölgy ugyanis vallott. Mit vallott? kérdezte Robert. Mindenféle gonosságot nagy uram. Hamisított írásokat, utánzott okiratokat és még egyebeket. Robert kitűnően uralkodott magán, sőt úgy tett, mintha tréfára venni a dolgot és vállát vonogatva kiáltott. Persze, ha kínvallatásnak vetették alá, akkor sok mindent be kellett vallania. Ha a kegyelmedet, milon uram, átadnám a kínvallatóknak, fogadok még azt is bevallaná, hogy a szodomitaság bűnére csábított engem. Sajnos nagy uram, felelte a városbíró, a hölgy még a vallatás előtt beszélt. Egyszerűen csak ilyettében, hogy talán majd megkínozzák. Hosszú listát adott a cinkosairól. Hatodik fülöp némán figyelte a Újabb gondolatok formálódtak a fejében. Robert úgy érezte, mintha egy csapda készülne bezárulni körülötte. Egy király, aki az imént páholta el hitvesét, méghozzá tanú előtt. Pecséttel és hamis iratokkal való visszaélés miatt. Nehezen hagyhat futni egy közönséges, alatvalót, aki hasonló bűnöket vallott be, még ha a legbizalmasabb rokonának akar is kedvezni ezzel. A tanácsot, fivérem? kérdezte Fülöp, és szemét lenemvette vette Robertről. Robert tudta, hogy most minden attól függ, mit válaszol. Meg kell játszani a lojálist. Ördög vigyedi Vion asszonyt. Amit reál vonatkozóan mondott, vagy mondhat, mindent szemérmetlen hazugságnak fog minősíteni. Járjon el vele szemben felséged igazságosan, kiáltotta. Tartsa azt az asszonyt továbbra is börtönben, és ha becsapott engem, akkor a legszigorúbb ítéletet fogom kérni felségettől. Ugyanakkor ismét elgondolkodott. Ugyan ki tájékoztathatta a burgundi herceget. És a válasz az egyetlen lehetséges válasz már is eszébe ötlött. Csupán egy személy létezik, aki elmondhatta a burgundi hercegnek, vagy magának agonosz királynénak, hogy asszony koncsban tartózkodik. És ez a személy Beatrice. Március végén, amikor a tavaszi áradástól feldúzzat szajna elárasztotta a partokat, és a víz behatolt a pincékbe, sátor mellett a folyami hajósok egy víz alatt úszósákot haláztak ki, amelyben egy teljesen mesztelen női holtestet találtak. A falu minden lakója összeszaladt, és ott toporgott az iszabban, a gyászos lelet körül. Az anyák hangosan kiabálva legyintették pofon porontjaikat. Indulás hazafelé, az ilyen látvány nem néktek való. A borzalmasan felpuffadt tetem az előre haladott feloszlás szörnyű zöldes árnyalatát mutatta, nyilván már több mint egy hónapot töltött a folyóban. Mégis fel lehetett ismerni, hogy a halott fiatal volt. Hosszú, fekete haja a szálak közt szétpattanó buborékoktól, mintha mozgott volna. Arcát szétmarcangolták, összetaposták, szétzúzták, nehogy valaki felismerhesse. Nyakán zsinórnyoma látszott. A folyami sok az undor, meg a trágár kíváncsiság vegyülékével tolták odébb, csákjájuk hegyével a szemérmetlen dögöt. A test váratlanul magától megrándult, kiadva magából a vizet, amely felpuffasztotta. És egy pillanatig olyan volt, mintha feltámadt volna. Az asszony nép sikoltozva hátrált. Az odahívott előjáró megérkezése után néhány kérdést tett fel. Egy ideig ott forgolódott a hulla körül, aztán megvizsgálta a zsákból, ahol holtestel együtt előkerült tárgyakat amelyek ott száradtak a füvön. Egy kecskebak szarvát, egy rongyokba burkolt és tükkel teletűzdelt viaszfigurát, egy sátáni jelekkel televésett, durván megmunkált szentségtartót. Ez egy boszorkány, akit társai megöltek valamely boszorkány szombat vagy fekete mise után, jelentette ki az előjáró. A vénasszonyok keresztet vetettek. Az elöljáró kijelölt néhány férfit, és megparancsolta nekik, hogy a hullát meg a csúftárgyakat ássák el egy pagonyban, távol a falutól, anélkül, hogy imádkoznának felette. Végső soron jól végrehajtott, jól álcázott büntény volt ez, amelyet Zsilédon elkövetett el, Lormé útmutatása alapján és amely a gyilkosok szándékai szerint végződött. Robert a bosszút állt Beatrice árulásáért, de ez korán sem jelentette, hogy győző. Két nemzedék múltán a sátói parasztok közül már senki nem tudta, hogy a folyó mentén elterülő facsoportot miért nevezik boszorkányligetnek.